думала вона. Я втрачаю цілий світ. А взамін? Що я отримаю взамін? Кохання? Як його дістатися і як повернути? І що мене чекає? Як же швидко скончило ще наше щенці, мій коханечку. Ці слова Зося вимовила через тиждень після того, як приїхала. Вона вже сказала перед тим, що згодна лишитися з ним в цьому соружному селі. Нехай буде, як буде. Може, згодом вона його переконає. Вона вже скинула свою панську одежу і вдягла куплену в кравчині жидівки сари, селянську спідницю і кофтину. Ти все-таки поїдеш? Яків відчував, як затремтів його голос. Ще хвилина, і він буде згодний їхати за нею на край світу. Але Зося сказала, що вона мусить їхати з іншої причини. Вона вагітна. Так, так, вагітна. Сьогодні вона остаточно це зрозуміла. Бо до того вважала, що просто звичайна затримка місячних. Так уже бувало, але сьогодні, втім, то її справа. «Дитина від того? Пана надпоручника?» «Так». «Ти повернешся до нього?» «Ні». Яків помовчав. Хтось скрутив важезні журнадумок у його бідній голові. Бреша вона, що не знала. «Чи ні?» «Чи все ж звичайна жіноча хитрість?» «Якби він знав?» Вона озвалася. Пробач, що так вийшло. Я не знала. Справді не знала. І взагалі ця поїздка сюди, в село, була дурною авантюрою. Не відаю, що на мене найшло. Порив і що там казати ще? Вибач, я піду. Запалю. Нестерпно хочеться палити. Я стримувалася всі ці дні, бо знаю, що в селах надто у ваших жінки не палять. «Але тепер мушу!» «Побігла до хати, мабуть, щоб взяти цигарки!» «Яків стояв, як укопаний!» «Наближалася мати!» «Що сталося, синку?» «Нічого, мамо!» Він пішов до хати. Зіткнувся у дверях із Зосею. Схопив за плечі притяг до себе. Взяв її голову у своїй долоні. Я тебе не відпущу. Ти цього хочеш? Спитала вона. Так. Не пошкодуєш? Яків похитав головою. Але ж дитина народиться передчасно. Передчасно, ніж мало бути від того часу, як я. Мовчи. Яків затисій рота долонею. І тут Зося поцілувала ту долоню. А далі, припавши до його грудей, Ревно й голосно заплакала. Взамін розкішного життя вона отримала курну поліську хату, в якій не прийнято було відчиняти вікна. Втім, вони й не могли відчинятися, ці двоє підсліпуватих віконець, бо вважалося, що свіжак, тобто свіже повітря, заходить, коли відчинять двері, а вікна до відчиняння й не були пристосовані. Хату, в якій стояв затхлий запах прілої соломи, що правила за матраця, і піднімалась пилюка, коли замітали глиняну долівку. Вона отримала важку роботу на городі і в полі, від якої нестерпно боліла спина, та так, що не можна було розігнутися. Її білі ніжні руки, з жахом дивилася на них зовсім після першої ж роботи, копання картоплі, коли доводилося бульбу вибирати руками з землі а руки поступово чорніли і репалися. На перших порах вони часто вкривалися похерцями, бо навіть півгодинне тримання копачки для бульби, держака дерев'яної лопати чи вил у цих ніжних ручках, призводило до почервоніння похерців, а потім лопання шкіри. Вона, що кожен день приймала ванни з пахучим милом і зіллям, мусила тепер раз на тиждень митися у невеличких дерев'яних ночвах. Найжахливіше виявилося, що тут не було навіть туалету, а оправлятися по великому і малому ходили до худоби в хліву, а увечері чи вночі просто за сарай. Їжею були кисле і свіжовидоєне молоко, в кого були корови, зрідка шкварки, себто печене сало, хліб, вмочений утук, розтоплений смалець, сало, сире, ще рідше яєшня, а найчастіше картопля з рослинною олією, картопля з олією, в якій у сільській крамниці зберігалися у селеці, яку купували загорінські бідняки, картопля з цибулею і картопля, яку просто вмочали у сіль. А раз на рік мехи кололи свиню, Рік перед Великоднем. Рік восени перед храмовим святом. Правда, як і нелегально зловити зайця, а то й рибку. Двічі ловили його самого за цим заняттям і штрафували. Улюбленою ж стравою цих селян на свята була гомачка, сметана перемішана з виробленим у гладишках сиром. На пані, яка вирішила жити з простим поліщуком, Ходили дивитися, мов на якесь диво. Зося зустрічала всіх привітно, декому й подарунки робила, не виказувала жодної спасивості. І якось так сталося, що потроху-потроху стала вона в селі майже своєю. Навчилася й дуже швидко говорити українською, як у селі казали, по-нашому. З якоюсь дивною охотою перейняла місцеві звички приязно спілкувалися, і неприязнь матері Бараски дуже швидко змінилася на прихисток.